envidas ao Teleclube un podcast en galego no que dous colegas cinéfilos Helena e Vins conversan sobre o cine que paga a pena ir ver Hugo que non Bo a xente que escoita o Teleclube Como estades? Que tal Vins? Ola, eu ben, ti que tal Helena? Moi ben, aquí tamén, por fin chegou o tono O tono, si, sí, que chegou sí, E con o tono que chegan? Os grandes festivais de Compostela Chegan todos os festivais, si sí. Ora estamos en pleno Cine Amal uh -huh. eh, Eu ainda non poden ir Pero vou ir os xaves a, a ver algo E despois, bueno eh, Despois chegar a Cine Europa Pero xa falaremos diso para semana Si, sí, si, sí, xa están as datas así que A ver que programación tenen este ano sí, sí. Que nervios, non? Que nervios E que outras novidades hai no mundo do cine? Bueno, como mencionamos que Robert Redford morreu desgraciadamente no último podcast, pois pues, temos outra grande do cinema no dos anos 70 e bueno en adiante, Diane Keaton morreu tamén Tes algunha peli favorita de Diane Keaton? Tens? Non sei sé si se teño unha peli favorita de Ian uh -huh. Eu sempre que penso en de Ian Keaton de como se chama esta peli Que era fatal, Boquedar Fatal Sí, sempre me acuerdo claro. de Hall, Pero sei sí. que ten Millóns máis E que me gusta por moitas outras cousas tamén pola personalidade que tiña Que final é unha sí. persoa bastante activa Pero siempre me acuerdo de Ani Hall, automáticamente. Me, a despestida con ese chaleco y todo. O sea, creo que nos pasa a todas, sí, man, pero... que es eh, la peli de sí, Daimaki, sí, ¿no? Sí, sí, pero, ¿tí, sí. A ti qué, a ti que te gusta. Sí sí, sí, sí, esta, obviamente, bueno, todas las que he con Woody Allen. Hay una que no es tan famosa que se llama Manhattan Murder Mystery, que he oh, no sé. con él en los 90, así. Creo que fue la última que he hecho juntos. Y comedia absurda, sin más. Eh, pero, bueno a ora os meus rios o que que non sei o que me sai nas redes sociais. Son entrevistas con ela e era unha persoa, xa unha persoa supergraciosa, non sí. somente como actriz, pero como ela. E eh... natural, non? Parecía, natural, o sea, bótase sí. de menos as veces ese tipo de personaxe, non? De sí, que sí. sexas como tal cual, de andar por casa, sí. pode ser a tua nai, non? Si, sí, si, sí. unha persoa, o sea, única. Si, si, si. Así que bueno, un saludo póstumo para Dayanquito. Si, si. E nada, a película de hoxe nada ten que ver con Hollywood, de todas formas, non? Nada de nada. Nada no, de no. nada. Así que nada, empezamos. Empezamos. Un pueblo se compone de varias entidades. Por exemplo, la parroquia, el ayuntamiento, el teleclub... A película de Aquí mos falar hoxe está dirixida por... Jafar Panahi. Uh, que é, quizás, o director máis importante de Irán neste momento. Eh, pero vende un país cunha calidade excepcional de cinema, eh, malía toda a represión do seu goberno, malía os arrestos, a censura, as ameazas e todo. Os directores de Irán eh, non paran de facer filmes en contra do, do régime. Eh, do ano pasado xa temos dous exemplos que, que estiveron en no Cine Europa, eh, o meu pastel favorito, e perdoa que igual vou pronunciar malos nomes, eh, dirixida por Miriam Mogadam e Betash Sanaea, e despois A semente da figueira sagrada, que foi nominada tamén aos oscoos de mellor peli internacional de Mohamed Rasalouf. E eh, estas pelis, como os filmes de Panají, mostran a potencia da loita e a valentía dos cineases de Irán que non, que non paren de fazer cinema. Eh, Panagí empezó trabajando como un asistente para báez Abbas quearustaí que un dos grandes de cinema y uno dos nuevos directores favoritos eh, y empezó siendo su asistente después empezó a su propia carrera como director con un guión escrito por Kiarustaí uh -huh. sobre una nena que quiere comprar un peixe dorado para o fin deano iraní O seu estilo é comparável con o neorealismo italiano dos anos 50 ou o realismo social, tipo o que fae Ken Lodge. Eh, tamén fixo o Círculo, que está en Filmen, que se non a Viches, é moi recomendable. Eh, que, que vai de, da vida de, de, de varias mulleres. Que ao longo de, de, do día eh, a peli vai cambiando de protagonista cando unha muller entra fugazmente na vida de outra. Y va cambiando de protagonista con cada mujer. Y, y un día, y, no sé, es muy, no sé, una de las minias pelis favoritas de él. Y también hizo Offside sobre unos rapaces que se visten de rapaces para entrar en un partido de fútbol. Y a su carrera cambió completamente cuando fue arrestado en 2010, condenado a seis años de arresto domiciliario y 20 años sin poder facer filmes. Pero a pesar de la prohibición, Panají nunca dejó de dirigir. A súa primeira película, despois diso foi unha película que titulou eh, Isto non é unha película. Como non podía facer películas, pois fixou unha que se chama Isto non é unha que película. Fixou-a na súa casa e tivo que mandala ao festival de Cannes nun USB escondido nunha tarta. Se Seguía facendo filmes así, deste xeito, clandestinamente, ata que foi arrestado outra vez en 2022, despois de facer eh, No Bears. Eh, Ata tive que facer unha folga de fame nesta vez e, en parte, grazas á presión internacional, foi liberado dous días despois. Eh, moitos teñases tiveron que fuxer de Irán, pero Panají eh, di que el non irá, que non se, se marchará porque non se sente cómodo fora do seu país. Eh, ahora estrease a, a primeira película, dende o seu arresto. Eh, esta película gañou o Premio Unofesivo de Cannes, y convirtí en solo cuarto director en ganar mejor película en los festivales de Cannes, Berlín y Venecia. Esta titulase Un simple accidente. ¡Pelajar quiere show water! Pois nun simple accidente eh, comenzamos a película dentro dun coche cunha familia que vai pola noite polas rúas de Irán e eh, de repente teño un accidente e atropellan a un can e eh, Isto pois desata unha serie de acontecementos que van facéndose cada vez máis grandes cada vez máis grandes, digamos, e que en, en todo o rato que, o que sobrevoo ao redor deste de accidente e de todo o que acontece despois é o réxime político iraní Isto eh, é máis ou menos o, o sinopse da película e... Eh, Eu non sei se quero dicir nada máis, sei. porque é unha peli que creo que está guai irsen. Eu sabía demasiado cando fun e me arrepentín. Eh, porque é unha peli que creo que está guai entrar nela moi lentamente como que o que falle esta peli entras moi lento nela, non? E primeiro uh -huh. empezas cunhas personaxes que parece que van a ser as protagonistas para despois convertirse nas secundarias totalmente, uh -huh. non? O sea, é como que ti entras iso como de forma lateral, non? E isto está guai, porque ti, claro, eu todo momento pensaba que Estas, estas persoas iban a ser o centro, quizáis, uh -huh. e non, non o son en absoluto, sí, e eso gustáme moito. Gustáme moito esa lateralidade. Entón, creo que vou deixar un poñiño así. Eh, non sei con que queres empezar. Eu pensei que iba a, iba a pasarlo moi mal no cine e ao final unha peli que dentro da súa dentro da súa drama é unha peli que pasase bastante ben, pero non sei con que queres empezar ti comentando. Eh, pues, o que dixas é que a película empeza con, con un protagonista e despois entra outro uh -huh. e non sabes quene o bo, quene o malo e, e creo que deste xeito para aquí mostra que, que sobre todo un director moi humanista uh -huh. eh, no? que dentro de, do sistema de Irán todos son humanos e non quere que xuguemos unha persoa desde el primer instante, ¿no? Quiero presentarlos como humanos y después como va avanzando la trama Vas entendiendo unas cosas mejor que otras y y, y bueno... ¿no? Estou pensando que igual eh, xa o facemos varias veces, non? Pero para poder falar un poquinho desta peli hai que dicir certas cousas entón, Se sí. a xente non quer saber nada é mellor que tampouco, como dicimos moitas veces que non os coitedes sí. Porque eu creo que para poder falar libremente sen spoilers, pero un pouco con liberdade temos que dicir unha serie de cousas non? Sí. E, e si sí, é certo, primeiro te coloca na tesitura de, digamos que esta familia ten un accidente de coche non? e van buscar axuda a un taller e no taller pois, vemos a un home que se pon moi nervioso cando, a, cando ve a, a o pai de familia entrar no, no taller, non? E isto é o que desencadena despois todo o demais, non? A mín gusta moi esa forma, teño que dicir que creo que ten dúas formas de grabación, non sei se estás de acordo comigo, unha que pecha moitísimo, todo o rato estabas no, no, no plano cerrado das súas cabezas, ao principio de todo, despois ábrese. Pero ao principio todo, ti estás todo o rato uh -huh. en cabeza, cabeza, cabeza e ves todo de, de perspectiva, o sea, de non, a cara da persoa que está facendo cousas, pero en ningún momento ves a acción en si. Sí. Mhm. Uh e -huh. despois acaba así tamén. despois acaba así tamén, pero no sí. medio ábrese de repente, sí, ¿no? sí. Porque quizás tamén Hai varias películas nunha, non? O sea, que quero decir, eh, tes, eh drama, tes un pouco de comedia negra, tes É, é moi divertida A mi sí, parece unha película moi divertida. divertida De feito dentro, dentro do seu drama Pero bueno, non sei, que estamos falando de moitas cousas Non sei con que queres falar sí, sí, bueno, Podemos falar do humor ¿no? Porque ao final vai o Ele sea, escribiu esta peli falando na cárcere Coa xente que levaba ali moito tempo E das súas experiencias De estar cos interrogadores E ser torturados E todo iso eh, Pero tamén saiulle unha peli bastante Graciosa e divertida sí. en Moitos momentos Um, hay una noiva que, que va por allí en un nuevo vestido y que también sale en sa un póster uh -huh. y todo Pero casi todo lo que fa ella es bastante gracioso porque anda por la rúa empu empurrando un coche, no sé, pasando de todo En este vestido, neste no. vestido de, de noiva Después um, hay muchos momentos de soborno que parece que... que debe ser la cultura iraní, ¿no? O sea, <risas> es un poco, ¿no? Irán es un, un país muy ah, eh, corrupto, corrupto. Eh, e inde podes pagar os sobornos con tarxeta. Co si, contoume ese capítulos. detalles. A ese cae, esos toques que, que son moi moi graciosos. Sí, sí. Sí, total. Pero si sí que se nota que unha persoa que dentro da crise, da crítica que pon no seu país, notase que quere moito o seu país, sí. porque ti durante toda a película non sintas, o sea, eu teño que dicir que adoro ver este tipo de películas porque a min ábreme moito a mente sobre países mm. que apenas coñecemos porque non interesa que os coñezamos. Mm. Interesa moito que vexamos Eh, pues Irán, Siria, etcétera, como países que, mm. dios mío, onde non mm. podes facer nada non e aquí ves unha xente que dentro do, da, do horror que están vivindo dentro do régimen no que viven sobreviven e, mm. e se ríen e, e son felices a súa maneira dentro do drama, non? Mm. E entón a min gusta moito porque iso, notase que é unha persoa que quere que vexamos a outro Irán que non o vexamos só como unhas víctimas de unha desgraza, senón que tamén son persoas, e as mulleres de feito para min as plasma moi guai, porque vemos unhas mulleres que podrían, eu un rato pensar Abajo. en verdade, físicamente podían ser calquera persona aquí mm. o e sea, de forma de ser moitas cosas, se non foran pola lingua eu mm. non me sentía moita diferencia con, conmigo o sea, eu, eu creo que é máxido do cinema, que, que, que cando ves unha peli feita nun país eh, feita por un director deste país pois sí, que, que non estás vendo este mundo dentro dos ollos de, non sei, Steven Spielberg facendo unha peli sobre Irán uh -huh. estás vendo como os iranís ven os iranís ou como dirixen os iranís Um, e o cine irani é increíble, é un país moi potente ao nivel cinematográfico e hai moito que ver do, do seu cine, gracia, gracias a Deus. Um, bom, falando un pouco de, de como está feita a estética, no? eu estaba pensando un pouco eh, na, na última pele que fixemos no podcast de unha batalla tras outra, que é o contrario. como... Eh, estás flipando constantemente con, con todo lo que está haciendo con la cámara ¿no? como un ataque sensorial, que la cámara se está moviendo, que hay música al fondo, haciendo muchas cosas y eh, mi aquí es un mestre de otro jeito, que todo es muy sutil ¿no? Eh, casi no se nota o que está haciendo la cámara sí. eh, lo que dijiste al principio es eh, una toma toma muy longa de del accidente sí, sí. y a cámara se pero muy lentamente y sigue a cara del hombre Um, o clímax é unha escena de 13 minutos que a cámara non se move E dura 13 minutos sí. Así que é unha estética moi diferente Tambén, políticamente, eh, dixemos que unha batalla tras outra igual foi unha política Pero que a política sempre está na, na, no segundo plano ¿no? E aquí creo que o contrario. Que a política é o máis importante en cada momento Sí, sí, sí, ¿no? sí, sí. Sí, de feito, tes momentos moi graciosos que son, non deixan de ser políticos e despois tes conversas e momentos durísimos, porque no momento no que, no que a xente explica como foron torturados, etc, etc mm. hai cousas moi duras e ademais sabendo que é verdade é como moi doloroso, non? Porque eu estou convencida, se ademais me dís que el falou con xente do cárcere etc, pois pues probablemente son cousas que é o mellor sí, sí. cagadas e mexadas do que realmente lle pasou valguén, non? E, sí, sí E como, e mesmo, pero claro, ao mesmo tempo son capaces de manter a súa humanidade eu creo que aquí está o que é a fábula o, o dilema da película ¿no? Decir, eh, me romperon, me intentaron destrozarme pero eu quero manter a miña humanidade pero cal é o prezo de manter a uh -huh. esa humanidade ¿no? e ese é un sí. pouco é unha peli moi dura se pensa, xa falaremos sí. despois no spoiler é unha peli bastante uf, filosófica uf, en ese sentido y, y jolida, y... Eh, a mín, dentro da súa, porque non o pasas mal eh, a peli vela no. Pero después pensas y dices... Sí, hablaremos sí, de esto en una, una parte de spoilers. Sí, sí, sí. porque Bueno, sí. eh, bueno lo que dije, existidas actrices también. Eh, mas, muchas actrices aquí no le van a ir mm ya. -hmm. Y es algo que no se veía en las películas de Irán feitas antes de las protestas de la muerte de Massa Amini. Perdón, que no nos lo estoy pronunciando bien. Que es una rapata que mataron en 2022 por non levar o IJAB por ali por ahí, sí. 2023, non sei hai, hai uns anos e que foi foron unhas protestas brutais sí. e que ora as actrices néganse a levar o IJAB mentre se están gravando pero están gravando clandestinalmente nas ruas de Terán de verdade sí. eh, así que notase tamén este cambio de claro, porque están gravando na rua están, están gravando de verdade e sí, sí, sí. claro. no, con xente no. vestida de policía e todo disfrazosa si, si, si wow, claro bueno Dixen tiran, Terán, está ambientado en Terán, eu penso, pero non sei se o sea, estaban no, no grabando Godin. ali de verdade. Non o din, pero... non o din. Igual está nunha vila máis pequena, para dicilar sí. máis, pero non... Pero, bueno, vese a cidade sí. de fondo, en eh? sí, no algún sí. momento. O sea que... Cidade vese, pero non sei se Terán. Así que... Si sí que, que no se no nota que, bueno, que as actrices agora o sea, están ali en plena rúa, senillab, y... e iso é un avance importante. Mm. Eh, mm -hmm. Si sí, de feito unhas personaxes se femininas, é unha fotógrafa uh -huh. de bodas e vai aí con o con todas as boas cámaras colgadas, eh, vestida cun chaleco, xa sí, o sea, sí. vai Sí, sí. Como si. como se tal cousa. E fala, notase que fala con moita liberdade tamén, ¿no? Porque eh, sí, fala sí, con homes, sen tero fallo, uh -huh. coñece a todo o mundo e, tal, e... que eu, despois das pelis de Ranis que vine, estou a pensar, pero como está esta muller por ali Vestida así, sin ni llaves, sin nada, pero bueno, después de... Hay una entrevista increíble de Panagui con Scorsese, que dura una hora, eh, pero muy entretida y muy, bueno, no sé, bonita, graciosa, de todo, y falo un poco de eso, de que bueno, no podemos ignorar este avance. Antes, las mujeres no iban por la rúa así, y ahora sí. Así que, bueno, que vean Yo creo que también hay simbología muy sutil, también. O sea, como hay los cans de rúa, que ah. empieza así vence un par máis ao longo da peli eh, hai unha escena moi fugaz tamén de unhas pombas que unha moller encende as luces xusto ao principio e vence un mollón de pombas unha saiola que alteranse e eh, claro. bueno, pero iso, non sei, tamén é unha peli moi sutil todos os sentidos eh. bueno, recordame de feito que hai un plano en momento momento, principio de todo eh, cando unha un, un personaxe protagonista, digamos, persigue a outro con, con un coche sí. que ti estás o coche está parado detrás dun can pero a mirada, sí. lévate ao can sí. eu, eu que deime, que dixen, que va pasar co can pero realmente sí, sí. É importante é o que estaba detrás pero ti estás fixando no can, sí, sí, e eu sí. supoño que súa a post que sou fixo a post, todo, sí, sí, sí, porque total. de feito o accidente é cun can, entón uh -huh. eu creo que hai algo aí si sí, algo de psicología aí que igual non sei se ten algo máis profundo que, sí, sí. que hai como... tres escenas onde aparece un can sí, de rúa e sí, sí, creo sí, sí. Que, que parece sí. como un sistema non sei, eh, que que machaca a estes seres inocentes que andan pola rúa eh... pode ser un pouco como no o sé. mesmo significado do propio sistema ¿no? que uh -huh. machaca a xente que non fai nada máis que intentar sobrevivir e sí, sí. a vida, pois pues, sei sí. sí, sí, sí. vale, pois pues, vince, entón, veredicto Eu teño que dizer que teño moitísimo respeito para Panají eh, a historia da súa resistencia tan alucinante como a súa filmografía creo que podemos aprender moito dele e dos seus filmes eh, e un director optimista eh, dixo nunha entrevista con Variety que está seguro que o final da República Islámica está preto pero que lle da pena, ou que, da pena eh, que mirando o mundo parece que o seu pasado vai se convertir no futuro para outros lugares okay? esperemos que non seja así Um, uh, e o seu cine dá unha vista dende dentro de como sería vivir nun país como o seu pero tamén como resistir dito todo isto um, os seus personaxes aquí parecianme ser igual as veces máis instrumentos para representar unhas ideias políticas que persoas de verdade um, que nas suas outras pelis sí que parecianme que estaba vendo xente de verdade habitando as ruas de, de Terán de onde fora e um, Tam, tamén creo que teño problemas co final, que falaremos ahora nos spoilers. Eh, non sei se me parece moi realista, eh, pero bueno, isto falaremoslo agora. Así que non creo que sexa perfecto, uh, pero sí que agarro que, que as persoas a e que a xente que descoñeza o cine iraní, que sexe unha introducción ao cine maravilloso do país, que hai moito que ver. Si, sí, eu sobre todo iso a que a xente a vexa eh, porque creo que é necesario creo que é necesario que nos acheguemos ese tipo de cine sobre todo nun momento como a este e así e creo que é necesario que humanicemos de novo as persoas e mm -hmm. por suposto que é unha peli imperfecta pero eu teño que dicir que houve momentos nos que me rín o sea, right. que dicir sí. que, que dentro de do, do horror e dentro de todo, pásalo ben porque sí. é unha peli que ten que é moi graciosa e a máis é un humor que eu creo que de algún xeito pois pues, podes chegar a él moi fácilmente Y creo que eso, que animó a la gente a verla y que creo que es necesario que nos acheguemos a este tipo de problemáticas. Y que espero que panagi siga haciendo cine así tan importante y tan guay. Sí. Y ahora ya sabéis, ¿chegamos? Os spoilers, sí. Así que apagad y si no habichas. y si no habichas la peli, si no quieres saber nada, porque voy a empezar con más gran... Eh, que, bueno, deciden eh, deixar o rapaz vivo uh -huh. que, ao final, eu pensaba en algún momento que ian deixar en aberto si este rapaz de verdade foi a persoa que é estorturado ou non e non, o sea, está claro que foi el uh -huh. eh, que, bueno, non sei se o a dicir na primeira parte que, realmente, secuestran a un... non sei se o a sí. un... no sé si dicir non, creo que non o deixábamos, si sí. somos, wow, somos boísimos bueno, sí. <risas> ninguno esboller na primeira parte si sí. Sí, eh, pero eu tamén pensé que iba a deixar a, que iba a deixar a no aire, sí. pero despois que queda claro que non, porque o tipo recoñece non a, sí. si, a situación. Eh, teño interese por saber que é o que non te convenceu do final. A ver, primeiro, que me parece, a ver, se si vas facer iso, se si vas levar este, esta persoa que te estaba torturando durante non sei quanto tempo, valo raptar, valo atar un árbore e, e levar o deserto, e despois o sea, non sei moi ben que esperes que vai pasar si o se o deixes libre pero que eu creo que aí está o dilema Non eu sin embargo creo que teria feito o mesmo porque é moi difícil matar a unha persoa non? e sobre todo cando acaba de ser pai e a pesar de todo non ti queres creer na humanidade das persoas pero esta pele que nos ensina sí. é que hai xente que ten o cerebro tan comido que o mellor non, pode, non vas a se deixas vivo te jodes, non sei No sei, eu, eu penso ya? que va moi mal ideia. Que sí, <risas> no, si podes mandar todo iso. Eu entendo que non queiras matar unha sí, persoa. Sí, sí. Pero se si o leves todo de berro e o teu coche e um, no, em entendo, entendo o argumento filosófico e ético que quere, non? Que quere a uh, Panaghi, o que pase que a, a ver a min me parece que agora te van matar si, sí, no non, e <risa> de feito creo que dentro de, de, do, do mal que o fixeron creo que o final máis realista porque un tipo que vai facer dicir que se arrepinte para salvarse porque está comido, sí. a parte o tipo cree que vai ser un que Dios está por riba de todo, tem sí, este rollo sí, sí, non sí, sí. que a máis a mín gusto ver moito isto tamén durante toda a peli tamén seamos a xente que non é tan relixiosa como sempre se nos di porque hai un, un rapaz en concreto máis colgado Hamid, o Hamid, non me acuerdo como se chama o... Sí, I'm eh, I'm que sempre di que esta xente por Dios, di todo e que el está farto e non sei que, no? como que, non, porque, ojolín, porque o que fai o réxime, non, é justificar todo por, de feito hai unha frase moi heavy que di oso, o o do réxime, que di: "Eu tortureitei. Se se te merecías ser torturado, pois ben. E se pois, non, pois no xe outras sí, a tua recompensa", é sí, rollo. Sí. A... Sí, sí, sí, sí, ¿No? E isto é un pensamento que está cada vez eh, Bueno, cada vez non, pero como que Como que un pensamento que é realista Nese tipo de réximes sí, políticos E sí. eu creo que te xique sí, unha loucura E xa lo vivo, está claro que é unha loucura Pero la, as narices, quen ten as narices no? de matar a alguén Eu creo que tamén está o rollo De que hai xente tamén que somos Que que ao final é moi complicado Verte nunha situación así ¿no? O tipo viuse nena esa situación Deulle o ataque de decir este pedazo mal nacido, ¿no? que me que me destrotura, me destrozó la vida, secuestro porque te acabo de topar y te quiero asesinar, pero después tienes que ibas a asesinarlo y eso es complicado. No? Non sei, que estaba con cinco persoas, algunha persoa bastante convencida sí, de que bastante... eu quería matar e ao final marcaron todas as persoas estas. Sí, eh... a ver, o loxico é si, a ver, é que aí está para mí <risos> o que me gusta do dilema, ¿no? E ao final é brutal, porque ao final non fai falta que diga nada máis, xa está, ¿no? Porque O final encre, a última é escena escoitando como os pasos do sí, sí. do rapaz. Claro, sí. porque o que non no dixemos é que saben que é el porque porque estaba chamabanlle el cojo, sí. ¿no? E y... faltalle unha perna e y... sí. a perna protésica chirría. Sí, sí. Sí, sí. entón ti, ao final, está na súa casa tan mm. tranquilo coa súa nai, dáse a volta e de repente empieza a escoitar iso claro. sí que me molou moito, ¿no? que, que para o resto da túa vida vas seguir escoitando este ruido pensando, ora vena por mí sí. e eh... tiña que telo matado ou non sei, ou non é que, puh, é que é moi fastidiado, sobre todo nos tempos que corren agora, sabes, conde se xustifica non todo, pero sí que é certo que é unha mierda, pero ás veces hai xente que non o sea, este home non se arrepinte probablemente dos seus actos e ese tamén é parte do dilema claro, non? Bueno, non sei, eh? a ver, se acaban na cárcere outra vez e igual así que se arrepinten no, refirome ao regime ah, reg... que el di no. que se arrepentía que foi obligado, que non sei sí. que que non era máis que un peón pero canta xente dixo iso e realmente na historia eh? da, na historia dos, mm. dos dos dos, dos, dos, dos, dos, dos xolín, dictaduras si, sí, Y realmente después... Bueno, si te, después tú te ves na tua casa libre, en tu casa polón, eh, teus fíos, a tus hijos, a tu mujer, vuelves al trabajo y estás torturando gente otra vez en no tu vida día a día, mm. ¿y sabes quién te so secuestró? Pues, sí, es que es una peli muy dura para mí en ese sentido, porque yo mm. no quiero creer que no hay solución para ese tipo de personas eh, maltratadoras, pero... Cuando te ponen una tesitura así, pensas Buah, es que realmente y esto sería probablemente lo que pasase. E, e, bueno, es, escuchando esta entrevista con Scorsese, dijo que él lo que quería hacer en esta película fue como imaginarse cómo va a ser o mundo cuando se acabe eh, la dictadura. Cómo se va a convivir esta gente. vais a poder perdonar a esta gente que sí que te torturaba, que te hacía de todo? que bueno, paso pasó ¿no? aquí en España Te voy decir, sí. eh... Estado español es un ejemplo claro de un tipo de pasamos de dictadura a no dictadura y no pasa nada non pasa y no se enfala del tema y Fraga Iribarne eh, formaba parte de la dictadura y fue presidente en la democracia claro. Por eso digo, eu creo que igual al final aquí igual un poco un final demasiado light para una persona que está torturando a otras personas álo libre e seguir con seu traballo que, que seguramente se si se cae o goberno a ver Claro o sea, pero realmente parece que, que, que pero creo que, hacer, que pero... claro totalmente pero que eu creo que a xente que non queremos creer que a violencia é a solución pero, mm. ut, escolleríamos esta opción pasa? Que pasa quegu bueno, non son risco cun <risas> risco terrible de que esa persoas pue depo contra ti está claro Oye. pero gustame iso Pode que sexa unha mensaxe tamén para dicir Vale, non podemos rematar unha dictadura Sen que haxa castigo Porque iso está claro mm. que non E iso tamén pode ser unha, unha advertencia desta de película Que foi o que pasou neste país E así está como o Rosario de la Aurora Porque eu creo que ten que haber eh, O sea castigo. Por lo menos unha xustiza de algún xeito Non sí. digo matar a xente porque eu non creo na pena de morte Pero si sí que, oye Torturaxe, pues, acabas os teus días no cárcere, colega Si, si, iso si Entón pues non sei Sí. Tampoco, non sei. Non sei, é unha, a min ese foi o que máis me gustou porque me fixo moi reflexionar. Eh, un final duro nesse sentido, dentro de todo. Sí. Non por o que pasa, senón por iso, porque dis, puf, reflexionar, si que te fai reflexionar, si sí, fai... claro. E sí, sí, sí. te fai pensar iso, que que, que triste, que probablemente estos sería o que pasase realmente, non? O sea, no mundo normal, non? Que deixas ao tipo libro pensando que non pasa nada e ao día seguinte igualmente a buscar a túa casa para mm -hmm. volverte a meter no cárcere. Mm -hmm, mm -hmm. E ao que se jodes ti. Mhm. Mm sí. de pagar polo parto da súa e da súa muller, cuidar a súa sí. filla, non sei sé qué, despois de todo e y... Si, sí, si. Sí. Bueno, pero non sabemos, eh? Igual non? Non sabemos. No igual sabe... o tipo, repítese e cabe sendo maquísimo. E, esa tamén é outra opción, que veña para decirlle que ten un plato de té, de pastas. É outra opción, pero, sí, que simplemente diga... Sí. É verdad. O sea, é unha... Un... É igual estou vou negativa, pero si sí, é unha é un final que simplemente amosa que foi no ver, no? E a partir de aí tampouco sabemos que vai ser de Irán. Supoño que sí, que é unha especie de mensaxe de que vai ser de Irán agora, que hai que falar estas dúas partes, ¿no? a tortura de a torturador. Mm. Gústame iso, sí. Pois pues mira, pois pues non sei. Sé. Sí, a mí non me convenceu moito este final, pero a ti sí. Así sí, que... sí, a mí me gustou. Pois pues nada, se escoltaste aquí, moitas gracias como sempre, non? Sí, sí. Eh, vémonos no próximo Teleclube. Uh -huh. eh, en Cine Europa, dentro de nada. En Cine Europa, xa, sí, o sea, unhas semanas. Dios mío, que guai. Veña, saudinho. chao saudinho.